Kapitola 12. Spící mysl Když jsem se příštího dne probudil, i hned jsem pomyslel na Elodinovi přednášky. V žaludku jsem pocítil záchvě vzrušení. Po dlouhých měsících, když jsem se snažil přimět městra jmenovače, aby mě učil, jsem konečně dostal příležitost učit se jmenování. Skutečnou magii. Magii Taborlina Velkého. Ale nejdřív práce a potom zábava. Elodin měl zahájit až popolední. S dluhem u Devin na Kraků jsem potřeboval urvat pár hodin práce v řemeslech. Jakmile jsem vstoupil do Kilvinovy dílny, zaplavilo mě jako hudba povědomých hluk stovky pilně zaměstnaných rukou. V prostředí dílny mi připadalo zvláštně uklidňující, přestože tu bylo nebezpečno. Mnoho studentů mi mělo za zlé, jak rychle jsem postupoval v Arkanu, ale postupně jsem si vysloužil nevrlé uznání většiny ostatních místních pracovníků. Zahlédl jsem poblíž sušící pece maneta a klikatou cestou mezi pracovními stoly jsem vyrazil za ním. Manet vždycky věděl, jaká práce se nejlépe platí. Kvote! Obrovská místnost stichla a já se otočil. Ve dveřích své kanceláře stál mistr Kilvin. Útečným gestem mě pozval k sobě a ustoupil zase dovnitř. Rozlehlý prostor se pomalu naplnil zvuky jak se studenti vraceli ke své práci, ale když jsem se začal proplétat mezi stoly, stále jsem cítil, jak mě jejich pohledy sledují. Došel jsem blíž a širokým oknem kanceláři jsem uviděl Kilivina, jak něco píše na tabulku na stěně. Byl o půstupy vyšší než já a hrudník měl jako sud. Rozježený plnovous a tmavé oči ho dělali zdánlivě ještě mohutnějším, než ve skutečnosti byl. Tvořila jsem zaklepal na zárubeň, Kelvin se otočil a odložil křídu. Hdala rekvote, pojď dál a zavři. Nervozněji jsem vstoupil a zavřel za sebou. Řinčení a hukot dílny okamžitě utichly, až mě napadlo, že si sem Kelvin určitě instaloval nějaký šikovný kus cigaldrie, tlumící hluk. Výsledkem bylo téměř strašidelné ticho. Kelvin zvedl z kraje stolu kus papíru. Donesla se mi znepokojivá zvěst, řekl. Před pár dny přišla do svazků jakási dívka. Hledala mladíka, který jí prodal kouzlo. Podíval se mi do očí. Nevíš o tom něco? Potřásl jsem hlavou. Co chtěla? To nevíme, odvětil Kilvin. Eller Basil tou dobou pracoval ve svazcích. Povídal, že ta dívka byla hodně mladá a zdála se rozrušená. Hledala, pohlédl na papír, mladého čaroděje. Neznala jeho jméno, ale popisovala ho jako hezkého rudovlasého mladíka. Kelvin papír odložil. Podle Basila byla během jejich rozhovoru stále neklidnější. Zdála se mu vyděšená a když jsem se jí zeptal na jméno, s pláčem utekla. Založil si mocné paže na hrudi, ve tváři přísný výraz. Tak se tě zeptám přímo. Prodával jsi kouzla mladým ženám? Ta otázka mě zaskočila. Kouzla? Přeptal jsem se. Jako na co? To mi pověsty, pravil Kilvin temně. Kouzla lásky, štěstí. Aby žena otěhotněla nebo naopak. Amulety proti démonům a tak. Takové věci se dají udělat? Podívil jsem se. Ne, pravil Kilvin pevně. Což je důvod, proč je neprodáváme. Jeho tmavé oči na mě těžce spočinuly. Tak se tě ptám znovu. Prodával jsi nějaká kouzle nevzdělaným venkovanům? Na takové obvinění jsem nebyl ani trochu připraven a nenapadalo mě nic rozumného, co bych měl říct na svou obranu. Pak mi došla směšnost celé té situace a vyprskl jsem smíchy. Kelvin zúžil oči. Tohle není právě zábavné, dala Rekvote. Podobné věci nejen, že univerzita zakazuje, ale student, který prodává kouzla, umlkl a potřásal hlavou. Cvědčí to o špatném charakteru. Mistře Kilvine, podívej se na mě. Vybídl jsem ho až škubl si zakošili. Kdybych připravoval důvěřivé lidi o peníze, nenosil bych tyhle hadry z druhé ruky. Kilven se mě prohlédl, jako by si teď poprvé všiml mých šatů. Pravda, přitekalo. Ovšem, člověk by si mohl myslet, že student s nedostatečnými prostředky bude k podobným činům náchylnější. Pomyslel jsem na to, připustil jsem. S kouskem železa na pensi a desetiminutovým kouskem sigaldrie bych dokázal vyrobit přívěšek chladný na dotek. Nebylo by těžké ho prodat, pokročil jsem rameny. Jenže jsem si dobře vědom, že by to spadalo pod podvodné obohacování. Nikdy bych nic takového neriskoval. Kilvin se zachmuřil. Člen Arkana se podobným činům vyhýbá, protože jsou zavržení hodné relere Rekvote. Ne proto, že to je riskantní. Věnoval jsem mu nešťastný usněv. Mistře Kilvine, kdyby schoval důvěru v mé morální zásady, nevedli bychom tento hovor. Jeho výraz poněkud zvlídnil a pousmál se na mě. Připouštím, že bych od tebe něco takového nečekal, ale už jsem zažil všelijaká překvapení. Nesplněl bych svou povinnost, kdybych podobné příhody nevyšetřil. Přišla si ta dívka stěžovat? zeptal jsem se. Kilvin zavrtil hlavou. Ne, jak už jsem řekl, nezanechala žádný vzkaz, ale nejde mi do hlavy, proč by jinak nějaká rozrušená dívka přišla, Hledala tě a dokázala tě popsat, přičemž neznala tvé jméno. Tázavě zvedl obočí. Povzdechl jsem si. Chceš slyšet můj názor, mistře Kilvine? Kilvin znovu zvedl obočí. Vždycky, Rela Rekvote. Mám dojem, že mi někdo chce způsobit potíže, řekl jsem. Porovnání s pokusem otrávit mě jeden z dílny alchymistů bylo pouhé šíření nekalých zvěstí na ambroze téměř jemné chování. Kelvin přikývl, nepřítomně s jednou rukou uhladil vous. Ano, rozumím. Pokrčil rameny a chopil se křídy. Tak dobře, pro tuto chvíli považuji záležitost za vyřízenou. Obrátil se zpět k tabuli a ohlédl se na mě přes rameno. Věřím, že se na mě nevrhne tlupa těhotných žen, mávajících železnými přívěžky a proklínajících tvé jméno. Pokusím se podniknout opatření, abych tomu zabránil, mistře Kilvine. Strávil jsem několik hodin prací na kusovém zboží, pak jsem vyrazil do přednáškové síně v hlavní, kde měl být přednášku mistr Elodin. Podle rozvrhu začínala v poledne, ale já to byl o půl hodiny dřív. Jako první. Další studenti se trousili po jednom. Dohromady nás bylo sedm. Nejdřív se ukázal Fenton, můj přátelský soupeř z pokročilé sympatie. Pak dorazila Fela z Brean, hezkou, asi dvacetiletou dívkou, s pískově žlutými vlasy a chlapeckým sestřihem. Povídali jsme si a vzájemně se představovali. Jared byl ostýchavý modežan, s ním jsem se potkal v medice. Poznal jsem mladou ženu s jasně modrýma očima a medově zbarvenými vlasy. Vzpomněl jsem si, že se jmenuje Inisa, ale chvíli mi trvalo, než jsem si vybavil, kde jsem ji viděl. Patřila k Simonovým nespočetným krátkým známostem. Posledním byl Ureš, skoro třicetiletý L.T. Jeho vzlet a přízvuk svědčil o původu v dalekém planetu. Odbylo poledne, ale po Elodinovi ani stopy. Uběhlo pět minut. Pak deset. Teprve půl hodiny popolední nakráčelo síně Elodin s náručí papíru. Hodil ji na stůl a začal před námi přecházet tam a zpět. Než začneme, musíme se vyjasnit pár věcí. Spustil bez jakéhokoliv představování nebo omluvy za spoždění. Zaprvé musíte dělat, co vám řeknu. Musíte to udělat podle svých nejlepších schopností, i když vám to bude připadat nesmyslné. Ptát se můžete... Ale nakonec platí, já řeknu a vy uděláte. Rozhlédl se. Ano? Všichni jsme přikrivovali nebo souhlasně mumlali. Za druhé, musíte mi věřit, když vás seznámím s některými věcmi. Lecos z toho, co vám řeknu, nemusí být nutně pravda. Ale i tak jim musíte věřit, dokud vám neřeknu dost. Jednoho po druhé si nás měřil. Ano? Neurčitě jsem uvažoval, jestli každou svou přednášku zahajuje takhle. Elodin zaznamenal nedostatek souhlasu z mé strany. Podrážděně se na mě koukl. Ještě jsme se nedostali k té těžší části, prohlásil. Pokusím se udělat, co bude v mých silách, řekl jsem já. Když budeš pořád odpovídat takovýmhle způsobem, můžeš tebe být s fleku advokát, pravil sarkasticky. Máš to prostě udělat, nejenom se o to pokusit. Přikývil jsem. Zdalo se, že ho to uspokojilo. A znovu se obrátil k celé třídě. Zapamatujte si dvě věci. Za prvé, naše jména nás ovlivňují a my naopak ovlivňujeme svá jména. Přestal přicházet a pohlédl na nás. Za druhé, i to nejprostší jméno je tak složité, že je vaše mysl není schopná pojmout jeho ohraničení, natož pochopit ho natolik, abyste ho mohli vyslovit. Rozostilo se dlouhé ticho. Elodin čekal a měřil si nás. Nakonec se narážky chopil Fenton. Pokud je tomu tak, tak jak se může kdokoliv stát jminovačem? Dobrá otázka, pravil Elodin. Zřejmá odpověď zní, že to není možné. Že i to nejprostší jméno je zcela mimo náš dosah. Zvedl ruku. Uvědomte si, že nemluvím o těch malých jménech, která denně používáme. Bížná jména k označení věcí jako strom, oheň nebo kámen. Já mluvím o něčem naprosto odlišném. Sáhl do kapsy a vyndal říční kámen, hladký a tmavý. Popište přesně jeho tvar. Povězte mi o jeho tíze a tlaku, který ho vytvořil z písku a usazenin. Řekněte mi, jak se od něj odráží světlo. Vysvětlete, jaký tah svět vyvíjí na jeho hmotu, jak ho obklopí vítr, když ho vyhodíme do vzduchu. Odhadněte, jak v něm stopy železa odpovídají na volání lodenského kamene. Všechny tyhle skutečnosti a 100 tisíc dalších tvoří jméno tohoto kamínku. Držel ho v natožené ruce. Tohoto obyčejného, prostého kamínku. Spustil paži a hleděl na nás. Vidíte, jak složitá je i taková obyčejná věc? Kdybyste ji studovali celý měsíc, možná byste zahlédli vnější okraje jejího jména. Možná. Tohle je problém jemu jmenovači čelí. Musíme chápat něco, co přesahuje naše chápání. Jak by se to dalo provést? Nečekal na odpověď, místo toho vzal papíry, které si přinesl a každému z nás podal pár listů. Za 15 minut tento kámen vyhodím. Budu stát tady, doplnohou. Dívat se budu sem, narovnala ramena. Hodím ho spodem, přibližně silou tří grypu. Chci, abyste propočítali, jak se bude pohybovat s duchem, abyste měli ruku na správném místě a mohli ho chytit, až nadejde čas. Elodin položil kámen na stůl. Puste se do toho. Pustil jsem se do toho s nadšením. jsem oblouky a trojúhelníky, počítal jsem, odhadoval vzorce, které jsem si nepamatoval přesně. Zanedlouho jsem si nad nesplnitelností úkolu začal zoufat. Příliš mnoho neznámých, příliš mnoho faktorů, jež se prostě nedali odhadnout. Po pěti minutách, když jsme se snažili každý sám, nám Elodin navrhl a ti raději pracujeme ve skupině. Tehdy jsem poprvé poznal Urešovo nadání na čísla. Jeho výpočty mé předčili natolik, že jsem příliš nechápal, co to vlastně dělá. Vela na tom byla podobně, i když také načetla podrobně rozržené paraboly. Všech sedm nás diskutovalo, hádalo se, zkoušelo, zavrahovalo a zkoušelo znovu. Na konci patnácti minut jsme byli znechucení. Já obzvlášť. Nesnáším problémy, které nedokážu vyřešit. Elodin se na nás podíval. Tak, co mi povíte? Po chvíli se ozvala Fela. Nevíme, kam kamen poletí. Elodin souhlasně tleskl dlaněmi. Správně! To je správná odpověď. A teď se dívejte. Přistoupil ke dveřím a vystrčil hlavu ven. Henry, zakřičel. Ano ty, pojď sem na chvilku. Odstoupil od dveří a uvedl dovnitř jednoho z jamisonových běžců, asi osmiletého chlapce. Pak Elodin souvl o půl tuctu kroků a obrátil se k němu. Narovnal se v ramenou a bláznivě se uchechtl. Chydej, zavolal a hodil kámen na chlapce. Polekaný kluk chytil kámen ve vzduchu. Elodin divoc setleskal, potom vyplašené chlapci blahopřál, načež si vzal kámen zpátky a kluka vystrčil ze dveří. Náš učitel se k nám obrátil. Tak, pravil, jak to udělal? Jak mohl během jediné vteřiny propočítat něco, co za čtvrt hodiny nedokázalo odhadnout sedm brilantních členů Arkana? Vyzná se v geometrii lépe než Fela? Zachází z čísly rychleji než Ureš? Neměli bychom ho zavolat zpátky a udělat z něj delara? Trochu jsme se zasmáli a uvolnili se. Co jsem tím chtěl říct? Každý z nás má mysl, kterou používáme pro své bdělé činy. Ale existuje i jiná mysl. Spící. Je tak mocná, že spící mysl osmiletého chlapce dokáže v jediné v zvládnout úkol, který nevyřeší sedm členů Arkana za patnáct minut. Udělal široké gesto. Vaše spící mysl je dost prostorná a nespoutaná, aby udržela jména věcí. To vím, neboť tyto schopnosti občas vybublají na povrch. Inisa vyslovila jméno železa. Její dělá mysl ho nezná, ale ta spící je moudřejší. Něco vnitru fely rozumí jménu kamene. Ukázal mě. Kvot zavolal vítr. Pokud máme věřit spisům dávno mrtvých učenců, zvolil si tradiční cestu. Vítr se snažili pojmenovat všichni, kdo se chtěli stát jmenovači, když tu kdysi dávno studovali. Na okamžik se odmlčel, vážně si nás obhlížel se založenýma rukama. Chtěl bych, aby si každý z vás promyslel, jaké jméno bych chtěl najít. Může být i malé. Něco prostého. Železo či oheň, vítr nebo voda, dřevo či kámen. Něco, k čemu vás to táhne. Vykročil k velké tabuli na stěně a začal sepisovat seznam titulů. Jeho rukopis byl překvapivě úhledný. Tohle jsou důležité knihy, řekl. Jednu z nich si přečtěte. Po chvilce Bedán zvedla ruku. V zápětí si uvědomila, že to je zbytečné, neboť Elodin pořád stojí zády k nám. Mistře Elodine, ozvala se váhavě. Kterou si máme přečíst? Ohlédl se přes rameno, aniž by přestal psát. Na tom nesejde, odpověděl podrážděně. Vyber si jednu. Ostatní můžeš jen tak ledabile prolistovat. Podívej se na obrázky. Třeba je aspoň očichej. Otočil se zpátky a zahleděl se na tabuli. Podívali jsme se jeden na druhého. Jediný zvuk v místnosti bylo tukání Elodynovy křídy. Která je nejdůležitější? Zeptal jsem se. Elodin vydal znechucený zvuk. Nevím, odvětil. Nečetl jsem je. Napsal na tabuli En Temerant a zakroužkoval to. Ani nevím, jestli je třeba tahle vůbec archívu. Připojil otazník a pokračoval v psaní. Něco vám povím. Žádná z těch knih není ve svazcích. Musíte si je zasloužit. Dopsal poslední titul, krok ustoupil a pro sebe si pokývl. Celkem tam bylo sepsáno 20 knih. Ke třem z nich domaloval hvězdičku, dvě jiné podtrhl a na poslední na seznamu se smutně zašklebil. Pak odešel, bez dalšího slova opustil místnost a zanechal nás v zamyšlení nad povahou jmén a úvahám, do čeho jsme se to dostali.